سورِ حج و مدنی سورت تے دیشتم سورت ترتیب کی پز سورت ای انبیاء نا قرآن کی فروت نزول کی دا یوسل دریم سورت تے پز نور نا نازل شو دے دا سورِ کاف نا تر سور ای انبیاء ترد شر کی تی او نو حج کې او سورۃ الشیری کیهی زمناسبت دارین انبیاء کې یو قرب لناسې صابو مو دلته اول کې وای ان زلزلۃ صادشون عظیم تمطران ززلزرا لوی ہے بترواند دارین یې سورتی انبیاء کې بیانو د رد دشیر کی اعتقادی نصور حج کی بیان د رد دشیر کی فیلی کئی آقا د دو آغیرت کئی دعوه رد دشیر کی فیلی خلاصه دو دا, دا دا چی سورتو منقسم دي په پنځو بابونو کې اول باب کې تخيفات ذکر کاين تخيفات زوایج بیا دیم بابو پردشری کی پهللې کین زایاس په جستمنه وېس بوان علی ابراهیم کانل بیت الله توشری بشیا اول باب کی تخیفات شو او درم باب پا بیان دا زواجی روکی دنا میاتنا فَمِن النَّاسِ مَيُجَادِلُ فِي اللَّهِ بیانو الزواجی رو درم باب کی بیارت دا شرکی پیلی چھو بی سیاتنا سلو رحم باب کې القتال د دې مسلې لپاره jihad کوي دا دي ترکه دایا ته یو حکم سلو ختم نه او دې نه الذين يقاتلون بانهم ظلموا او په انزو مسلې دي گرکې الهجرت دې مسلې لپاره کور نه پرې دي اته بنو سم ولذین اجر ثم قتلوا ناول باب کې تخفیفات دین کې زواجر دین کې رد شرکی پھیلي کې سرورم القتال بنظم الهجرت دی ह्या مسئله سورۃ ممتاز یې رد شرکی پھیلي باندې دارین سورۃ ممتاز دی په بیان د مثال د مشرک دی سورۃ کې د مشرک مثال بیان کړ دی اول کې تخفیف او اغلغو اتخو ربکم ویریګه د خپل ربنا ویریږئ ان زلزله تاسې یقینا جړق د قیامت د قیامت جړه کو جړق د قیامت دا یو لوی شې نه جړه کوي ځمکا دا غوا مو لري جړه ته د قیامت جړه یو لوی جړه ته له او تل ویل په دغه ورځ باندې ان تو د قیامت لرا چه غاپی لکی گی با ارد ورکون کی خضا دا اغا بچی ناچی تیولوار کئی که زنان سر تایی پا دا وخ ناگا بچه بچه اوگر زیگی و تضاو کلو ذاتی حملین که با دیارا خوانده حمل، حمل خپل دیاری دو جنا و ترن ناس رو کارا اینی بخلق نشا او نبایدیو نشا لیکن عذاب دا اللہ دا سخ دا حبت په پیدا الله دا عذاب دو جن دا الله عذاب سخت دي او من الناس اس زجرور کوي او مطالبه کوي د مشرکنا د یو د دریو دلایل واخ په ل مسئله دلیل پیش کوي با دخل کنای جګړه کوي فیلا بتوحید الله کی بغیر علم بغیر د دلیل عقلنا عقل وسرور نشته دلیل و بیا طبيعته شیطان مریض او روان دي پار شیطان سرکش پسی ته شیطان منی و دې bale مقرر شه شیطان انه شان ده من ته الله او چا چې دوه شیطان ف انه ذلون شیطان خطا کی غذر اولاد کي په طرف دني غلارين شیطان خطا کوي و اولاد ته اله اذاب سهر په طرف دو جانم دور دا داوس بیا دل دا اخلي خایمه په اثبات د قیامت اے خلق کو کچرے تا سو بشکیں منر باسی دوبارہ فرتکی دونه نشک مکوئی ولی فینا خلقناکم ما فی لغی تاسو من تورا بندخ اورے بیا رساس کنا من لغتین ثم من لغتین بیا ټوټی د وخنا ثم من مزغتین بیا داغ کرفن دینا مخلقاتین چې پیدائش په کتابو غیر مخلقاتین پیداش په کلاتام دا می په له له وبینالکم ذکرنا ذالک دا ما ذکر کو بیان ومتوسطن ونقرب الارحام او سو تاسو سره ابراهیم میاندو کې تاسو ما نشا ایزم خو خېټر نیټه مو عین بیا وباس تاسو سره تفلن واشومان چور سه یې تاسو ځانې خپل تا او بیا تاسو ناګري چوپاس شي بیا تاسو ناګري چوپاس به شي نا کار عمر تا چنو پھوئیں کے پس دپوئیں نہ پئس اینی بات اسما کیلہ حامدتن وچہ راوورم پدیوان دیو بو اتزت خوشالشی ورا باد بوگ بوگشی اور اوٹھو کئی ارگسما جوڑتا جا زالکدا پس دس تفریات خمسہ کئی پے دو دریلوبانی زالکدا بیان اللہ پسو دی چھکنا اللہ دے یو وان نو او یہ کنا اللہ جند کے مڑو و انو على كل شيء قدير او الله پارس قدرت والے دره و ان الساعه جاتون سذور قیامت راتون کېله لا ری وبيان ششک و ديږي پینزم و ان الله واسمن في القبور او يقين الله اورته کې قبر نو دا الله بیا اورته کې اول باب کې تخفیطات اوس دواجر ومن الناس با دخل كنا زجر رکی بال جدار ای جگڑکے دا اللہ پاک توحید کے بغیر علمین بغیر دپوینا بغیر دپوینا مراتبن دلیل عقلی دی ولا ہودن او بغیر دہدات نا مراتبن دلیل وحیدے بروتل حیران وای ولا کتاب مونیر بغیر دلیل نقل نا علم دلیل عقلی ہودن دلیل وحی کتاب مونیر دلیل نقل دی کتاب نا ثانیت پی ارون کے دقبل اڑخ فالارخ اری د حق او دی ہدایتنا لہذا دیه پارچ خطاشی دی لارد الله نا د دنیا کی خرزیون شرمندگی دا او وسه کولر په قیامت کې عذاب سوزون کې او به له شی دیوتا یو قال لهم او به له شی ذالک بما قدمت یداک دا بسو داری چې په دې وساله سنو دا سد خپل سنو غټره او یقینا الله نه د ظلم کون کې اچان جمع چی مقابل د جمع راشم راته انتصام د احاد او با احادی ندی الله هیڅ ظلم کون کې په هیڅا خص ظلم کون کې په هیڅا نکي الناس باید خل ګناغ دي زجر او کوي بل ها شرک باید خل ګناغ دي چې بنده یې دا الله لا حرف په کنارا حرف الکی طرف تا په کنارا پهیننااسابو په کوورسیته خیرران خوشحالي مان نهبي نو مطمین كِي پایې که خوشحال دی را شې بیا د خوشحالی پو ناسابتتون او کورسې ته فیتتون تریب انقله بالاه ووجي او خپل مخک په مخپندې وړي خصرت دنیا والله اخی توانې دی په دنیا اخرت کې تالیکه دا هو خوصران وبیین د پیر الله انا رسول الله او نه پیر رسول شیتا او دا ګمړی دا وای لری یذو ربلی زمان زور او, او سوچ زړه دا غنه نه نه پیږه نه بده محمد ګار او بده عشیر کوي چا ورلا نظر ور کولی شنه پور یا ذو من ذن الا مال زرو الانفو رحمت کې بيد الله هغه سو چې نه ضرور کولې شي نه फायदा دې مې اټ کوي یا ذو الا من زرو رحمت کئ ضرر لنیز دي دیم کې د عامو مشوا چې نه پنيشت خو ضرر نه پنيشت خو ضرر شي تاسو جواب و کئ چې دلته کې مخه آیات کې نه پیوګړی اعتبار د ذات سره په دې آیات کولو اثباتو کو په اعتبار دا دعوت سره ذات د معبود نه zarar سولې نه फायदा البته په دې بلنه کې zarar دو پیلې نه زیات زیاتې په دې بلنه کې zarar دو پیلې نه زیاتې داس والیم نه چي دو علمن لام د دا داخلي په جمله باندې او داف مفعول وی له دوه نداغی جو آفدادی چی دا یادو دمخی یادو تاکید ده یادو من دون اللہ یادو رامات کئی آغا چی رامات کئی رامات کئی آغا چی رامات کئی او لمن ذرو مطادا او لبیس المولا و خبر ده لمن ذرو آغا سوچ ذرد آغا نه زیر نپینا لبیس المولا نبد دی مادگار او بد دی دا بد دی عشیر تبر دا مشرک نیو اشکال داو چه مخی والا ضرر نفی کو روسیه ثابت کو نمونگو ای نفی تی پیتی بار زاد سروشو او اثبات والا پیتی بار دا بلین سروشو دویم چې لام تقاضی استناب کئی ادافو دا, دا مخی مفهول لین نمونگو ای دا یدو دا مخی شو سروشو تاکید شو دا تاکید شو د مخی دا پارا او لمنظر و ذان لکلام شو لَمَنْ زُرُوا سُيِّرَ دَارًا لِيَزِيدَنَّ فِينَا لَبِيسَ الْمَوْلَى لَبِيسَ لَشِيرًا دَمَنَ أَوْ يَا يَدُفْ يقولو مَانَ يَقُولُونَ دَادِيم يَدُفْ مَانَ يَقُولُونَ يَقُولُ جُمْلَة مَقُولَة كَيْ يَدُفْ مَانَ يَقُولُ رحمت کیا غا چنظر رسولی چن پیدا او یقول یوم القیامہ لمن ضرور اقلو من نفی لبیس المولا ولبیس العشیر اوز بشارت یقنان الله در نکیا کسان چی ایمانی روڑ دی عملی کردی خو جنتون تا چی بیگی دی نوالی ان الله بیشکا اللہ کیا غاڑی من کان ازم دے آیات کې زجر پہ انکار دے رسالت اندے او زجر پہ انکار د توحید اندے فرق دا دادیں کازجر پینکار توحید شی دا حو زمیر برائی شی من تا <متحدث> مانه <متحدث> دا من کانا ازن اغسو چی گمان کئی اللہ انصره اللہ چی امداد نکی دی من سراللہ دا من وی زمان سرخو اللہ امداد نکی زکر غیر زم لازمان زکر نه بل نوارمان هغه دنیا او اخرت دنیا اخرت کې نفل یم د دی کې او سرسې بر اسمان تا ثم لی افطا به ځان خپکې ځان دې بګې پته کې نفل یم د روپ یادی وګوري حال یو دې باندې بوتل دې وسې لږه ده اوسه کین بیا جواب هم زمانه وو تیزي اوري مشرک د دیو جنات رمضان سنوي چې ما دې درنو ورته او نہ اللہ و مشرکا نه در کوم غلا ځان همړکا اسمان ته رسوا جو ځان په کې خبره خو در کوم نو زجر شپ انتظار د توحید او زجر پنک د رساله شنه هو زمين و راځي کې نبی تا من کان او سوچي ګمان کې الین سر الله چې امداد بونې کې پیغمبر سره الله دنیا اخرت کې الی فل یم د اوګدري کې رسې برا اسمان ته ځان خبره کې ای دا پیغمبر کریم داد کوم کو د زار وای نه کړم زان ته پنځه سو اجا صد پنځه سو پیغمبر نن نه کډه کوم او غزاله کان دل د شانتی منګراله ګللې کتاب زراتونه استارا منګراله ګللې وان الله یتنا الله پاک توفیق ورکیا چې اراده ان الذين يكنى غسان جي مان ورو الذين هاذوا غسان چوديان يوصابين قوم ابراهيم عليه السلام نسوارا مجوس آگسان شي کي کله کينا الله کي ه يف يف زلو بينه قيصله كريمنس کي اوره قیامت بيشڪ الله پارسماني کواده داد الاخليج کر کي يا علم ترات نه ګوري کي کينا الله دا بيدار بر دا ټول طول زمامن خاط، طول میتابی، او نور او سومن، او سوریه ورون، او ونی، او زندسر، او دیر و کسیرون، او دیر، منناز او کسیرون دیر اقالی زلال عذاب، سویشی پاونج عذاب، او اغا سوک، چی رسوا که غلر اللہ نشتا غلر سوک، ورکون که میم مکرم، نہ کیره وصیاخ دنه پیګه واخې شوې څوک عزت نشور شور ها نه ولی نه پیغمبر نو ملک بیشک الله یې فرمایشه کېره چوवाडी ها ځانې خصمان د دوی جګړه ماردي جګړه کرد په اړه درم کې دوهړه جګړه کړي توحید کې جګړه کړي اواخ کیو نو ننم کړي چې توحید بیان کې جګړه و سره کې څوک ویندب مکو څوک وې توا حضرت اللہ غریق رحمت کے اوقف لگا سکوا والا و امام مسلک والا او خلق را تکلیف نہ زیاد شور و غلو میں ہسن چمڑ میں کی وہ ڈنڈ یا جمع اگے توا چھولما دا ڈنڈ بیارہ ختمہ یخشیوما زان لجو ونی لاند کینا سم سوچ میں کہ میں یرا دا مثلا اور پریدمہ یا کمو ما داخ خل گوی نوسو چمڑ میں کینا ارس برن پاشین لگا لگا خو بیان و ویمه پریشانیوں اور مصری کی پٹش ابراہیم علیہ السلام مولینو بخوب کہ خلق ناس نے ماتے پاس بیانوں کا جو ز پاس سے بیان میں شروع ہوں کہ ما بیان شروع ہوں پدے کہ خلاف جوڑ شو چاہے بیان میں کو چاہے کئی ما شفز خبشوں ما ویمه تعالی یہ ابراہیم علیہ السلام یہ خ پکے گمو منج بیان کر دیں قوم کی ادوڑلی جوشی ہا زان خصمان اختصم پھر رب او جگڑے کرلے چا مانلے چانوانس دس استاو سوک منی سوک بنا منی دا برازیم اوست تفصیل فاللذین کفرو آقا سانچ کافر دی نقود تیات لام پری بشی والر جامی دا او ارنام او چول بشی لپاس سرنو دیو نا کرمی و بوم بلی کول بشی پدی آقا چای سنو کیم وَلَهُمْ أَوْجُهٌ زَاهِرَةٌ غُرُزٌ نَبِيذُ اُسْمَنُوا ھر کل چِرا دَگِ جوزِ جانم نہ تدی غم ناں واپس پیش بدے گی اور تو وی لے شی ہو سکے اعضاب سزون کے بشارت کہ نا اللہ دنا کہ مومناں چہ عمل کر دے کے بلان دین والے امی امی ولی بھائی سزور ولی محمد کی 15 یوحا اللہ و نفیاء کالیدار وشی پدیم انا سائرہ پا باؤگان سر و حلول و اوندیو ملغرر باؤگان بورتواشرد دنیا کی تینا گڑی اشلی دلیوا والیشو اٹک والیشو جائمی اشلی دلی, دلی. نا اللہ و لکل جائمی او رکیم سر دنیا کی حرام دی قیامت کی جیز دی و لباسم فی آخری او جامی دیو پدی کبیر خم و حدو علت د دخول دو جنت جنت تولی رالو وجدا ذا و هو ذو الطيبين زار سمش و دیوتا په طرف د پاکوی نه پاکوی نه چلا الای للہ دین من القول دین انا مخک تور کوم برا شروع سوچ یاد کی جو تا لار سمش و په طرف د نی خبره ها او هو ذو الاس برابر شه د په طرف د نی دا نه غلار دا پوس تف ان لجنہ کفرو یک نا کا سانچ انکاری کړنه بندے خردا الله جنہ سمجه حرام نہ هغه مجه حرام چې موږ غرزول لپاره دخل کو برابر دے بدايه کی الہ کی او فی می جور بدايه کی اول باد مسافر اس او چیرادو کی بدايه کی بیل حاجنده کی جراوی بظلم بن بظرم سرا کی جراوی کی ظلمو کی نوزي پوسقوا غتمن عذابن علیم عذاب دردنا کو ننګ بول دردنا کاذاب ور کوه مرکزی اول باب کی تخفیفو دیم کې زواجرو اوس دریم باب کې رد شرکی پھیلی اغه سلور مسائل بیانای رد شرکی پھیلی اغه سلور مسائل بیانای نظر دا لا ذکر کئ ولیوفو نو زورم پر نظرونو باندې وفا کئ کم نظرونو منلی دا اثر تور تحریمات اللہ باندې رات کئ تحریمات الله ذکر کئ او میا عظیم حرمات الله الله حرام کړی په نظر د غیر الله رات کئ پښتني بورې سمینر اوسان ځان بچی د ګندګی نه او دا مسائل ذکر کئ مسائل 40 دا داخلي او پدیمان تفسیر کئ نظر دا الله نظر د غیر الله تحریمات دا الله تحریمات د غیر الله د مخلوق د وجهه بزانسونو بندوي ما حرام کړی بزانه حرام کینور نورنو د دې بیان کئ وېس بوانا اوکل چې د ورکو مونږه ابراهیم علی السلام تان یاد کئ کړه چې او خود له منګه ابراهیم علی السلام تان تا مکان البیت زیدہ بیت اللہ منگوردہ دے خود لیو اللہ تو شرک بیشے آ اسدار مجھوڑو ماسا سو کو او پاک گزمہ کو دپارہ تو آپ کو ان کو دپارہ دا دردن کو دپارہ درکو سجدہ کو ان کو دے دپارہ وہ عزین پی الناس اعلانوں کا خلق کی بل حج پراتو دہ حطلبہ کیتا تھا جالن پیادا والا کل زمین پارہ تیزہ ادو سوک راضی سوک و پوخ کراوالی یا تینا راضی و من کلی فجر د دا هاری او فجر امیق فجوه لارت امیق مانا جوارا دا هاری دون... لاری دوندائینا دا هاری لاری دوندائی جوارینا لیشدو دیپارا چازیر شدا خلق منافع علام پیدوخ پروتا او یاد بکی دیو نم دا اللہ معلومات پورت زمان معلوم مکین ورد معلومی سی ایا معلومات او ایا معدودات دونهږي फरक معلومات او د زیل حجې لسمه ولا سمد ولا سما چې تکبيرات ورزې دي د امام سي بنځبان او د مشبي سي امام صاحبين بنځبان دي معلومات چي دي نغا لسمه او دادي او معدودات مخی تیرشو ناغه یولا سما دولا سما دا ایه معدودات یولا سما او دولا سما اولیتا معدودات وین ندعا معلومات دی ایه معلومات چه اغا دزی الحجی لسما دا. او بیا دولا سما ورپسی دا یولا سما دولا سما دا یو رسما او جیا لسمه ندا جیا لسمه چهدا دا معلومات شو ماذو ذات نشو او لسمه چهدا دا چه دوانشوا لسمه معلومات کوم دا, دا؟ معلومات ندا معلومات دا معلومات ندا داکه معلومات خو لري وج... او رسمه شروع کین یوه شو دا په خصوص شو عموم خصوصو او یوه معلومات وی او معلومات پني د یاله سما معلومات دی یاله سما لسوم دوشانتی معدودات او معلومات په دوارنه ای لکه اول سمه اول سمه شوا ای که دوارنه معلومات هم دی و معدودات هم دی نو دا پی ای ای معلومات پا غورزو معلومو چا معلوم اور اسرے چاغه تکبیرات وره دي تکبیرات التشریق لسمع یو لسمع دورسمع او بیاج لسمع اویو محدودات تین محدودات چیرې او دورسمع دا هغه یو لسمع او دورسمع دو دو دو دا. دو دو دا لسمع یولہ سمہ دورہ سمہ دا هیڅ څه محدودات شو نو معلومات او د محدودات من نسبت دمووم خصوص مطلق شو بیا هر محدودات معلومات شو لکه هر کل انسان ان حیوان او هر معلومات محدودات نشو لکه بعض الحيوان انسان او بعض یې معلومات پې محدودات پې ها یولہ سمہ معلومات می موضوعات پنئی لک د یا الله سما پی ای معلومات باورز معلومات کی اعلی مرضقوم باغی چ فراغ ور کړی دو زرم ویمه درنام د بی زبانه ډنګرونه نو خوری له دینه وا تیمون بایسا ور کوی تاسو اغا محتاج تا البائس بد حالا الفقیر محتاج بدحال دې محتاج دي غیر اور کوئی ثم یذو تبسم یلری دکی خریخبل ولیوفون ذورام او پردکی نظران اخبل نظر اخبر کم نظر چمنل لری سر تورس ولی توفو او تواب جو کی دارکور بخاری عتیق عزتمن یا بخاری ذالکذا او مې یعظیم حرومات الل لا داغ تحریمات اللانی دا چاږي عزت وګ دي ذات منوش زونه د الله د غوړ الله پسان درب کې او حلت لكم الانام دا غ تحریمات د غیر الله فرد کې په تحریمات العباد حلال دي تاسو درا الانام ډنګر حلال دي نو په ځان محرم وایي مگر هغه چې له شي پتا دا غ بیا تحریمات الله کم چلو له شي روان دي فوج دني بوري سا ځان بچ کې دا ګندګې نه من له وسان چې په درګه چولنی اوسان د وسنجم ده عام ده سنم د زیرو شکل توي تبې تو ادم شکل به راکړه او ګو قبره لټای او ګټای هغه ته وسن وي عام ده وېتني مول قول الزور ډېر ته شهید دا وینا درو غو نه دا درو غو نه ځل کې موار ده اودا نظر مې دا غور کومه او تائبیر ریحو فی مکان سیق پاگزی جوارکی او گرزی درباد پاگزی جوارکی پوچتنی بو قول الزور حنفا للہ راو گرزی اللہ تاں را شید اللہ پا دنک لکشی حنفا لله او درگ پا توحید غیرہ مشرقی نبی او مشرقی شرکون کی دا الله سخا او چاہ جی شرکو کو دا الله سرا فکان نما خررا تبید خرشو راو گرزی دی مشرک صدے خر الله دې را وغږید مینه سماي دبرینا نو مشرکوم را وغږید چې نه د قران نه د موحدین او د مجلس نه راګلینا فتو د فوتهر بسمه بسمه ګلره مرغان مرغان او تخته میجوران مشرک میجورانو تخته سوج نه حیا وړي سوج نه مال وړي سوج نه سوري ااو تایبري هو یا او بات پی مکانین سیق باغې جوړ کې یا مشرک لاړ شيداریت تمله شي کوفر تم لشي د شیک دژ نه کا دا پهواظیم چای تاظه کو عزتموندو د یونندال لاان دا پریدګاری درو نام د تاداره پهې کې پیدنی ایلاجلې موسممانتهنیټې معای نو ثم محلوا بیازه حلالي دي غور عزت مندين ولکل امه د پاره د ار یو ټولی جال <سؤال> نامن سکن غرذول <سؤال> زمنګ زید عبادت منسک زید عبادت من غرذول دي زین دي عبادت لذكر اسم الله چیادینم د الله پاره څوکل لره د بهیمه بزبان د بی زوبان د ګرونا کار سا سا سو کار سا د یو په لواسي مو د او زیر ورقال مخبتین نا اجازی کونکو نا قرآن مخبتین ویلے آغا کسان قل چیاز چی اللہ وجلت قلوبم نیری گرونا دیو چی اللہ آج شروع نیری دانای بدن نیری گروپنو ہوئی زمر کی عمرہ چی تیسی آت کی انفال کی امیل زمیت کی وجلت قلوبم آیات لان دے بیا قرطبیو گو رہی دولسم جل یو کم پیتا کی اغیو اکثر المشایخ زمانی نا یورا قصونا انذا سماي ذکرې زوم په وخت دغه وخت دیګر کای ډیر ځان تمشه پیران وي او چې کله ذکر کوي هغه غډا کوي یورا قصونا انذا سماي ذکرې فما ادری اینشو رقصهم من اج من وجل منه ام من تمانيتي په پدې نم په چې دا رقص په دې کې و دراږي دا خوزی کر دادا دا ونے سرے و سر گڑی گی روح المانی اگا نقل کر دی دا دیات پہو تشریقی ولسم جل کی نقل کر دی کیو سلش پیتہ سب حقی دا شانتی قرطبی ہوئی کمایفالوہم لکچدا کارکی جوحالالعوام والمبتدعام زیقی وز وَمِنَ النِّيَاقِ الَّذِيَشْبُو نِيَاقِ الْحَمِيرِ اگه چغیوهی اوزان بیوشا کئی حنیگی بشان ده حنیدو ده خر دغه ساز دغمی زاکیونی ده جگر کرلیں کمای اپھلوهو جوحاو العوام والمبتدیا اگه بیتیان شرا ونشی مِنَ زهیقِ وَزَّفِيرِ وَمِنَ النِّيَاقِ ده خرشان چغیوهی ا ہنې دل چې د خرشاندی جدي اداکار کئ چربکی بیا وا هني هو هو چي ووي جوات کئ دا روح المانی داغي مزومت او قرطوی مزومت بیا نه قران کې وجل دړې ویل چړې یری دانه چې بدن یری توفو نه وي دا ذکر کړه کېدې په ټوکو نوسی او شیطان څنګه ګوتلاند کی او امام رازي رحمت اللہ علیہ یې هم دي سور ازمر کې مون خو نه شیطانانه ی دو اس به اوفیر دبورې ځ کېشیتانان او تهګ د کین په ټوپونې سر کې دا پهدنین کې شته. دا خله کوي جمعتونې کې راونډېږ لا پیریا او میددي چې چم کووي پهین کې نشته پراندره وې در شته اواز راډ در شته ځکر به ځان لکهې ان پرای عملی ځانې چې په ک سرکې دا نیشته. وجلت قلوبهم قران وای یریګونادیو او صبر کون کی पाच رسل دی وتا ول او بابن دی کون کی زمانه او داغه نه چې خوراک مور کړل دی او تنفقو خرچ کې دا الله پزار کین ول بنالنا اوغا غرزول نماز یې زرا استاو سو من شائر الله دې زت منشون دا الله انا او تاسو دره بدی کی دی پې دی یاد وای تاسو نوم دا الله په بانې سوفه په دا چې سب په سب ولاړ دا او خان چې سب په سې نو د الله نوم پات ک لالووي دخت دالې طرقه ده ده چې په درو اخپودې یو خپول وټړي او پهسیین کې و ووبي دا غې طریقه ده پر دا وجبه جنووبوه نهکه چې را ړدږې ډړی دی په کورومی نه نوخورېله دی نه او اتې منقانې اووررکی تاسوو س ناکته ول موتر او بے صبرتا باندې اگر دوی چاړه صبر کوي نو واړی اغل عمر کوي او او کوڅو نګوارې نالو کو عمر کوي دوان لوړ کوي موتر موتر محتاج چا او وتون کې ما درا لاس نسی قضا الک سحر نا دوشان تابې کلي منګدا تاسو دران دیو پار شکر و قیم الله اللہ چرین رسی اللہ تا لحومها و خیدیم وَلَا دِمَاؤوها و ولا لَدِمْ وَلَا کیَنَّا لُوتَقْوَا مِنْكُمْ رسی اللہ تا پر ادگار اساسوں وَذَالِكَ دَوَشَانْسَ خَرَا لَكُمْ تَبِقِرِ دَعْتَا سُدَرًا چی پاکی بیان لوی بیان کہ دا اللہ پاکی چی حدا کم داری او تاوستا او زیر تام ان الله بشک الله تعالی یضافو دفقای ان اللذین امنو ذو مینانو نازابو دفقای الله ذو مینانا ان الله بیشکالا انه خوی کل خوان کفور ارخیانت کون کیو نا شکران داد الله خوخنی او ذین اللذین اسلرمیس کی د قتال مسلب یانی خو ذین اللذین اجازت شیدہ کسان تا جنگ و سر کی وی انم ظلمو چپا دیو ظلم شیده دیو تدقی تالی جاسته او یقنان اللہ پا امداد دیو قدرت والا دی نا کسان چیسی شیده کورنک پولنا بغیر دو حق نا اللہ ایقولو مگر شیدہو ایچ رضمگا اللہ دی پا دیو خبری سی شیدی جورمی سده اللہ تے ہوئی نقیبونی رپورٹ لکوا کر جا جا کے تانہ میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانہ میں پدی رپورٹ لکی چیلے اللہ یادی ننم پدی رپورٹ لکی دا ملا قرآن پروسپیکل بیانے او دے عوامت قرآن خی دا رپورٹ پتاب ہم رپورٹ پدی کے تو پتا اللہ توحید و حدانیت بیانے ایقول ربن اللہ جرم دا دے چوہی ربن اللہ دے نو لولا دفو اللہ انناس حکمت د قتال جنگ میں پرسکے ولی دے کنو یا دفکو اللہ اللہ خلق اللہ راب بادولار مشرکان دی پا با جی موحیدین دی نو لہود دیمتا وران شیب سوامی اوم سوامی دا سوماتون جمع دا نسواراو گیرجیت ہوئی عباد خانی دا نسواراو و بیاون بیاون دا بیاون دا بیاون جمع دا یہودوں گیرجیت بیاوئی و صلواتون عباد خانی دا صاحبین اوم و مساجد او عبادتخاني د مسلمانانو صلوات د صاحبينو عبادتخاني مساجد د مسلمانانو یوز کرو بیا چا دولش په دې ګینوم د الله لريرو په دغه ده نوې د الله باج خرګره بازو لا نبي او شو لا هدې مات قراني شیبه سوامي او عبادتخاني د ایسانو و, عباد و بیاون عبادتخاني د يهود او سوا و صلوات د عبادتخاني د مجوس سائبین و مساجد عباد خانی مسلمانات چاہتے ہیں کہ بھائی کی نم دا اللہ دیروں خام خواہ امداد کی اللہ دا آگا چاہچہ امداد کی دا اللہ دین تو بہتا اللہ داد امداد کیا لگا اللہ بس امداد نہیں خواہ مخواہ بکنی بے شکا اللہ قوید حضور اوارو اللہ جنہا کسان دیمک کرنا ہوں چی منگا زیور کجو در پزما کی اکام سلاتان ندیو پاوندی کے دمان زمان سای اور کے زکات اور امر کے معروف اور عمر من کے منکر اللہ ذر انجام دے کارونه دین داوس صلی اللہ علیہ پیغمبر تا وہین یکذبوا کا تکذیب وکستان فراما کو تکذیب کرا مخذون قوم نوح علیہ السلام عادیاں نو سمودیاں نو قوم ابراہیم اور قوم لوط علیہ السلام واسا مجین قوم شیبل علیہ السلام اور تکذیب شیود موسی علیہ السلام نو ملت مر کافرون ذر بیمونی ولدین سن گوز ماعظہ وکای من قریتن دا بیا تخیب اخربی دیر دا اکلونا علا کردی منگا تخیب دنیا کیونی ولی او دیو شرکون کی ویخاویتن دا اکلی او اختیوالا عروشیا پچتونو باندن و بیر معطلتن او دیر کوئی شر دیر کوئی تینا شر پادشوی دی معطلہ بیکارا و قصر مشید او معنی دی چونکشت مضبوطی دامیتینا اغسی دی پادشوی دی اے نغر دی پزماکه چې شېلو لرنا قلوبونو نه یا سورنه بیا چې پوسې بارې یو غونا چورې دلې کې بارې وینه شاندار نه لندېږي نظرونه لیکن لندېږي نه بج سینو کې نه دیو در سینې له لونچې نه قران زک نه ني نه حق زک نه ني نه زېری سترګېشته خو ځباتي سترګې نيشت نه په اساجو زجر ورکی به استجال عذاب او تروارګستانه په تروار سرواړی عذاب وخلی الله ان چې خلاف نه ک الله د خپلله وزنا او یکن یو رض پهڅه ر سا کې کا په سنتین پهشان د زرو کالو دا داغ نه شمی یو ور په زر کاله کنی د ډیر او غال نه دهډره اږد کا په سنتین پهشان د زرو وقعي منقر او ډ دا ک د س ده د ډیروا نه ده حې را ي خل فقره الجنت قبل اغیا بنس ک او من وال د خ ستي نمهرض به جنتیان جنتته مخکي دي چې وقال نمه ذر کاسه شوه هغې پوره شوه وقعي منقر عمل دوله ډیر کلواله ملت م ورکه د اوزلم کوون کې بیا موننیول دیر کلي والا ماني وليو ويلي المصير ما ديرات لاله د ترغيب ورکه اتباع رسول ته اي خلکو يقينن زه تاسو لره يرون کې مخکاره زمما کا ارسده يرول زه يرول کوم بل جنامنو راغسان چې ماني ور د عمل کې ورخه جوګره او خوراک دي عزتمن آگا سان چی کوشکی پتان دایا تو نظمہ کی معاجزین و کمزوری کئی پخ پل خیال الله درہ یا معاجزین بچ پشی پخ پل خیال دا لانا داکا سان جانمیان دی ہونے دلے گلے منگتانا مخی من رسولین استاذ یا نبی مگر کلوی چی بیان کو القشیطان فی امنیتی اس وصیب آچھولے شیطان فمند بیان دایا کہ دیعات کی تسلیو اور کئی نبی علیہ السلام تا او دا آیاتې مننه مشکلات بعضو مفسرین دلته کې دا نقل کوي چې نبی عليه السلام د سوره جنجب آیاتونه وی افراتم الله ذل عز و منات الثالثه الاخرى ما پاک د نبی عليه السلام په جواب ځال فاس جری کړو تلکل عر... ها تلکل تیلکل <تلقى> ګرانې کو وله او نه شفا ته نهلهور تهجا دالو ډګان د سپاره الله د د قون د بتانو دا پې به جاری شو مشرکانو خوحاله شو نوبی السلام چې پوه شو د پهخلو دا پ جاری شو سلام خفه شو دا خبره د نووسو نه خلاف ته یو خ د پران نه خلاف ته مخکې تاسوی سوره انبیہ کې ال تد تصویرو کو پیغمبر څنګه درو جوړ کی پنزاویا کې نو موږ ورله دونه عذاب په دنیا کې او په آخرت کې ورکو بولو کته تر کنه لې کتا اعلان کړې هم پازو کړې پنزاویا بني اسرایل کې جيم سوره اللا د خپل پیغمبر باره کې وای سرو سره استمه اج کوله او تقول علينا قدم واجب خبر جوړ کړه موږ به نه رغونو لغوسو دا د خلاف ته څنګه پیغمبر بجمن شیطان خبر جوړ کړی بل دا چې سوري نجم په نظر کې درښتم ده او نبی علیہ السلام دا غی نورستو تقریبا ډیر کلن په مکه کې 12 کال مکه کې راولې او سوره حج په نور کې اوصل دریم ده او د هیجرت په پنځم کال باندې د ناظر شهر شو, جواب شو سو. سوال رستو شاو جواب مخکيو شوم سوال ورستو کیږي او ځای مخکيو ورکو دا مناسب نه ده د دیو جنا مپ په سینې نو رد کړلې او چې دا سینې دا تاجی شفا کې دیم جل 16 صفي کې وي والجوان الحديثي فيه واقعدينو کذاب دا روايتي چانه خر کړې ناغه واقعيدي واقعي کذاب دی هرته به نقل کې د 20 جل 90 صفي اگوی ان نقل بیا د من په دی حدیث کول نه کوم احکام القرآن یې عربي هغه وای چې د دې حدیث راوی چې دې منازد زنادې دا ځین دي نقل کړ دې ندیو جنا ابن کثیر فمرت کړل دا سیندا اصل کې ف آیات کریمه کې تسلی د نبی علی سلام تا نبی علی سلام مسلک ولا خبر کې دوه خلکو ونمناله الله پاک تصلی ورګي مخه بکيګا دا خدماخه کې نیسره غلل انبيو مثال کړل چې امام الله چا نن الله چا نن استا مثالو سوق منی سوقونه مني داهر پیغمبر په بیان کې ډېر ډلې جوړ شي یو منون کې یو منافقان او یو نمنون کې استا په بیان کې هم دا جوړيږي منون کې نمنون کې دورانګه سبا ظاهر مې نه باچې نه من او دا ذکر د دا مومنان او د دا کافرونو او منافقانو بار بار کردے و ما ارسلنا من قبلک کمی رسول ولا نبی الا تمنى القشیطان في امنياتي بیان یې کردے شیطان دوسه سو د بیان منس کې اوسه چولنی نسحوینی فنسخ الله ما يلقي الشيطان الله پاک دا اوسه شیطان د مومنان او سينونو درکی او وم وکې ملاین خپله تونونه الله د مامینانو سه ک سې مضبود کې کو کم چې مینان دي هغید ډله شووباعت را شو بیا اندر شي مسیت تهړ شي او لی جلله ما کې شیطان چې وګر دی ا چې ورول شیطان فیت نه فی قلوب دی نهفییکلو مرضون ګن دپاره د ګسانو چړو کې مرض دی منافقان دپارې شي ګ منافقان شکونه واخې اعتراضات شروع کی والقا سید قلوبهم او دپار سخت ورنوالا چا کافر دي دا دې یو ذری بیان کو جن ذری بیان کړي ول یالم الذین اوت علم اوورا اوت علم الله پاک کرا کړي هیومین بتو بترو قلوبهم و ان اللہ العادل ذین امنو الستقیم ولا ذا في بيان الكافر وبيان المؤمن نورا بذر لهم تظهر بيان للمنافقين بي والكافرين الملك يوم الذل لله يا بينهم فالذين امنوا من الصالحات في جنات النعيم دا المؤمنان بيانهم والذين كفروا كذبوا ذلك منافقان بيانهم دره ذل الراس دي براي تقرار ورای تا کی چوغره دا بکی ته چ بیان ک نټول خلق به سميږي نو اوري ټول به جو بس جانور یوشینا نا سوغ به سم شي سوغ به خالص کوک شي او سوغ به فزائر کې ساسر جوړ شي او په باتن کې وس شي قران شي منافق وشه د هر زمانه کې ادری خلک بیان چې کې مخالفت کوي څوک په حق باندې ودرېږي څوک په ځای کې زموږ لاخو خپوړ کې نه مني تسلي ورکې پیغمبر ته او ما ارسلنا او نه د من من قبلک صان مفک من رسول استاده ولا نبي او نه خبر ورکون کې پیغمبر مگر کلا چې بده بیان کو ال قشيتان و زوسي او عرضول شیطان په يوم نتي پمند بیان دی کې په يوم نتي معنی په واستي تفريره د بیان منځ کې او مې لوی لیکي بیانته یوسته تقریر په د بیان په منځ د بیان دا کی بیان سخل نوران کو الله مې شیطان هغه جوړوله شیطان مضبوط کو الله خپلاتنه د مؤمنانو سینې وسوسونه رسو الله د مؤمن سینې رسوسونه خالق کي حق پک دا بیان مؤمن شو والعليم الحكيم ليجالا توس منافق او كافر بيان كاي ليجالا جو كردي ا جا جوردو لي شيطان فتن تنغن الذين في قلوبهم ضردا كسانو چونداي مرض والقاسيت قلوبهم ضردا ستورن والا في قلوبهم مرضون سو شو منافقان او قاسيت قلوب سو شو كافر دا دريدلش مي نمومنان او سنو سوسي درشي اي پاک ودريگي او کافر الله تعالی سکه خمه ختکین کافر شي منافقان ای په خلوه ورکه نه مني وين الظالمين رفيش تاخم باي ظالمان په خلاف ذري کې ظالمان سوق شو منافقا او کافر دوانه جمع کړو ولعالم الله دا اوس بیا بیان کي دچا د مؤمن او د کافر او د منافق د جديان زري پهلی الله دی نه او تللم د دپاره چېکاره کې الله چې پوشيیا کسان چړړهشي د پوه ان الح چې دا بیایانې چا درب دديون چې پوهشير کسان چې او اوړهشي د پوه پس پوهشي انو الحق الحک چې دا پانندې دررب ددي ممنان پوه شي دا خوې پمبر حه خبره وکړه په یو مینوبي نیمان لړو پهې خو تو بې تهلو وَإِنَّ اللَّهَ ب شکانلهله له جنامنو دا بیا بیان د چا کوئ د ممیانو لار خ ممنانو تهلاې راې مستقم په درب د غلارې و ل نه ک فرو دا بیایان د مناف کافر کويشب کاف پی می به ش کې د بیایان حتی تعادوم تر دی جرا ورته قیمت نااس په یا را شوورتهذاب بیاں جو کیندا ذریته جوړي آل ملکو یوم دین او باچی پد عورت الله دردا یاکوم بین نو فلذین امنو دا بیان نو مینانو شبیا وامنوا صالحاتی په جنات نه وی ولذین کفروا دا بیان بیان دا کافر منافق اګه سان کافر دي او تکذیب کړلونه دی اتونو داګه جو جوړ راز صاحب دي موهین رسوا کونګه اول باب کې تخیفاتو دیم باب کې زواجرو دریم باب کې رد شرکی फेरी اوس سلورم باب کې مسرده کتابه تنزم باب کې ترغیب ورکه هجرت لا د دې مسرده کور پیدا هجرت وکي او د دې لپاره تکلیفونه برداشت کړي والذینا اگسان اجرو چکونه بره وې دي تفار دین دلا سوم کوتی بیا وځلې شو او ما همړو شو د اځوکن نو مولا خراګ بولور کې الله خوراک خو او یا کنا الله لا هو اخر ډیر خو خراګ وركون کې د یوت خلن نو مخه ماده دنه کېو دره مدخل یا ظونه اغذیه دنه کېوت چې خوشاله پاره او یا کنا الله لا حلیم من بول حلیم صبر کون کې ذالک ذا من اخر راچا چی بدل واغستو او و قیومی پشاندہ اس دور دور پیشے ہوا سو خدا جیاد سر لگئی جیاد کی اقفل انتقام باؤس کچھوں کی صورت مکی دیں او مکہ کے جیاد نو مدنی دیں نبیہ برابر شو جیاد سر جوڑ شو او سو کوئی آیات عام دیں ایا دی کریم عام دے اغه سوچي بدل والی ستا باندې وسڑی تنقید کو تا داغه باندې تنقید کو خپل بدل جواب فجزا وسیتن سیات مسلوہ نو من عقبا اغه چا چې بدل واه سام دے صدا تھوري بدلی کدا خلی بدلی بمز ما وك بی بشاندای سر کوشت باغی ثم بغی علی بیا زیاته او شپدون ابي دوبارہ زیاته وکوا رحمخه امداد بوږي سر الله بشك الله اپ کوون کې وبخون کې داس مثالونه بیانې دي د غلبي او د کامیايي مثالونه بیان کورا الله قادر دي ګورا شپاله تلاره وباسي شپدري کوي د شپستا غم لري کی زالې بیان ن الله دا پسو دي شیخنا الله يريد لله فی النار دنه کې شپا پور اس او دنك ورس بشبه كيم او اخنا الله سمعون بسيرو او ردون كيف وردون كيم الله قادر ده انخلاب الله راولي ذالك دا بياننا الله بصوب ده چه الله ده حق وانما يدون آغا شرامات كي مشرقين بيدا الله ده باطل الله تا چه غوال حق تي ذا قدا الله دين ده پارج ردو كا شرامات كي باطل پرينا وانا الله اخنا الله ده وچوت الکبیر لوی علم ترا ته نغورې چې کنا الله را وری مینه سمایه د برنامه انوبو پدوس به الارضن او غرزمکه مخزور رن تازه بشک الله مېربان دی خبردارو خاصه الله زراغه سي چې پر جوکتا او یقینا الله اغریب پر اوساله شي اې نغورته چې کنا الله پکاره کله ګلتا وسره اغا چی پزماي کیږي اوګیستے چرانه پدریاب کی حکم دا الله بنجه الله اسمعنا ان تقال لا الله تقا چې ورن ورځې کی پتا سوم فزمکا مگر حکم د الله یقینا الله په خلکو باندې مهرباني رحم کون کړي الله غزا ته جون دکړي تاسو بیا همړي کی تاسو بیا وجوندی کی تاسو یقین انسان له کفور داده نه شکر لکل امتین د پاره د اریو ټولی جالنا منسکن دا بیا هغه مسله ذکر اریو قوم لمای وزے گرزول لے ناری آ گئی تاسو لمې تاسو سی یاد گرزول لے نظر من احتدا الله فنو قربانی ده الله فنو کوئی اریو مت لرا گرزول نیم من سکن ز قربانی د كون کی داږي دي جگړه دین کې تاسو را فی الامر په دن کې دین کې ساسر جګړه نه کای اور ابل خلق ال ربی توحید در خپل تا یقینا تو فایده برابر گا جگړه وکړه تاسو نو الله په دې باغیتاسو عمل کوئ بدله بدل کئ الله په سره کئ تاسو موږ کې په ورځه قیامت پاسه کې تاسو به اختلاف کوئ اتنه فو چې کنا الله فو دې باغې برځه وخته یقینا پدې کې دا ټول چی کتاب ویلم دا الله کې دي او یقینا دا پاللایاسان او یا بو دونه مندون الله باندې کې دي بيد الله نه زجرو کې مشرکتا بندے کی ربیذا اللہنا عالم یونس ذبی آغاشین در علیہ گل اللہ داغی بندے سلطان اندلیل او نستدی اللہ ربا دی مانسو پوہ دیو سروم سر دلیا کھلی نشتا نفی اللہ ہیر علیہ گلنا ند یسر عقل سے و مال ذالمین من نثیر او نشتا ظالماندو پریم دریاں وہ ازادوت العالم آیاتنا کلچ اولو سیشی پھدیو آیاتنا زم سر گن بیینات ذې آیاتونو زمایته نور وسې شي زير په انکار دیاتونو او ول وسې شي په دې زموږه آتونو سرګان په دې نه وته مخونو د کافرو کې قوت قران چې بیانې نو مخاطب اتیش کی را دي نو تعالی په طریقه دا بیان یا دی اول به آیاتونو به له عرب کې و ازا قران فسموا قران ته کې دی بیا با سوره حمیم سجده اتونو ته یا دی کافیر قرآن کی شور کئی مومینان بشور نکئی نو دی بناسی تندی کی بے کتی قبیان بخفی نتاتا و سورت حجیاتون یادی چینی باپ مخوند کافیر کی قوات دی خب کی پا قرآن نو دی با دا خفل تندیو مخی چیارا دا خبگان در شوس بڑ سوٹ بناسی تب ایچے آورکانو پراک کی نبیا نبیا یکا دون ایستونا روغ انتیام صابر آلی او پاک پرس پر گزار کئی نوازی نیچی تا سر قدر کڑے و خلج اوٹا کئی تو په خلا باندی بیان کئی سر کو باندی با گوری چی مخاطب سہرہ کت گئی او پلاسو باندی بزان اللہ حوالاڑے راڑے کتاب آڑے راڑے نو تبوئے افو نبیو کمون یکا دون ایستونا نیدی چیم لوگی پاکستانو چلو پاک پرسم لکیم نقرو آیا فونبیوکم خبر درکوم بیشری من دالکوم پناکار خال دیم دا دینر تناکار نخیم انار دا ناری مفرد روڑ لے لکن نار منکن نار فیکن نار تال دے اور استان دے او تاکی دے اور دا مفرد کر روڑ لکن نار تالر دے اور چپ قرآن خفائیم او فی کننار پتاکی دے اور چی پو قرآن خبکی کېږي و من کننار استان خوری گئی اور بیدات و شرکیاتوں اگا اور دیں لاؤس کری دی اللہ دی دمو کافر و سرام و او بد دی دورتلو دی بوس کینی بیان توقع کی دی اس وقت مسئلہ بیان کا یا یوان ناس اے خلقو زوری و مسئلن بیانو علیشی ومثال غکور تکی دیں یکینا اگسان چرامات کوئی پیدا اللانا لیخلوقو زبابا نشی پیدا کولی مچ اگتا اصوی چرامات کوئی مچ نشی پیدا کولی ولویجتا مولا اگر چرامو نشی مچ تا کوت اختیدونا مچ تیش شی لیسن قیزو نشی اخلاسولی دا مچ نا مطی تی اخلاسولی نشی چوی سی دینا دا مچ سره تابیر ولیو کو ابن قیم مبتا دارو ساده کی نقل کردیم کہ پر تمام مخلوقاتو کی نا کسل خلقت چینہ امشتے زگرا مچھو د سر گ د پاسا باڑن نشتا د دی دلت بو لا سن زیاد پر کر لی دچ نا سین دا چڑ کے دا باڑ باڑن نشتا نہ دا شیخ خوشخشک گر گئی پر بڑنو ونج انسان خوشخشک زندہ کہی دا دور اس سوئیں دا چڑ گئی دا قس خوشخشک گر دادی دې دا دپاره له ورکنی او د منجرور تشبی ورکه د مچ سره منجرو ن خلقت دی دبار دل تهلا شي چا و خپنی د چا به لاس په چا بهسترګې نه څوکو به سر ګنجي ن خلقت ځکه الله پاک دغ تشب ورکله چا سره د مچ سره بل مچ چې دی نه په ار سامانې ک پهګندې دی کنی په غګو دی کي من غې خوري دته کو خا چې نومخورري کوبل ته چې نومخوري ځ تشب د مچ سرور و بل مچ د د خپل مالک بیسې کې او پو ک لپسه منجرور د خپل در بار بیسې کې کل ی غل غلی کل پرشه کله غلا پټ کې او کله جنډه پټه کې کلبر کارو کې تشبی د مچ سر د کارورکرله. مولانا عبدالمومن یو عالم دی یو کتاب لیکل انامہ اوبای کیدہ هر یو شی وجہ تذمیر ذکر کړه نواب بارکه انواب مجموعه التفاضل ناو تذکر ناو وای چې در سره کماله دی پزیرتونه دی د قاضی واره کې القاضی میخ درګیل قاضی سره میخ درګیل چې په خټه کې سره میخ دای کی مزبوط دی وکیل مجتحی دی دروگ دی دروگ مجتحی دی او ال وکیل د وکیل بارے کې مجتهد درو د دروغ مجتهد درو جوړی او بیا وی ال غړیا نشمر غړیا شې دي عمر نشواله ټک ټک عمر دې ختم شو ال بیګم در پردا او ال منجار مګس به حیا منجار سره د به حیا مشته او بیا وی ازیارت بانګانی فسق زیارت سره د فسق زې جوړ از زیارت بانگانې پس د پسق زې جوړول مولانا عبدالمومن اغه خپل کتاب النامہ او پای کتاب ذکر کړی دار شیوه ده اسمی نمین جوړ بار کې سو مغص به حیا ده به حیا مشته زګه قران تعبیر مش سره کړل زو فت طالب او مطلوب کمزورے بلوں کے کمزورے بل رہے ہیں دوڑ کمزوری دی زجر بالشکر قدروں نہ کو دی خلق کو کو دی خلق کو دا اللہ مناسب تعظیم دا اللہ جسنگ تعظیم بکاروں اگسی خلق کو نہ کو شرک کو سر کہیں یقینا اللہ قویدو زور وارم اللہ اللہ پاک ورائے الملائک و الرسل دا خلق نہ یقینا اللہ ولدن کے فوج ہیں فوجے پا کے چمکی خلق نہ دی اشرس و خلق نہ او الله دا ګرځل ټولو کارونه دي يا اي ولذي نامونو دا ترغيب دي تبليغ تا دا مسلم مخلوق تورث وي اي ایمان والو يرکو تا بيداريو کو سیدو کوي وا بو ذو ربكم بندګيو کې لغفر رب او کوئی نیکی د دنیا پاره چې کامیاب شي وجاهدوا في الله او زیادو کوي في الله دفاره دین الله حق زیادې پر زیاد دا الله دین دپاره پر زیادو کې سنجه مناسب ده و اتبعوهم الله وركض تاسو او نه دې ګرځولې بتاس باندې بدین کې من حرزه څنګه دین کې څنګه نشتا سونه چې کول شي ملت ابيكم اتبعو ملت روان شي بدین پلاخ خپل جبرائيل عليه السلام دې وسماكم او دې الله ني مي خوې تاسو لار تايبدار الله تاسو نوم خو خوړې تاس تايبداري و گئی۔ مين قبل مخ محکی اتورات نہ ہوتے متقدموں کی اللہ نے میں خود ہو پر پیادہو بچے قران کی قران کے تم مستمیج بھی لیں ليكون الرسول يا پارش پیغمبر جواب او نے اوشیتاسو گویکون کو مراد شہادت نہ بیان دے پیغمبر بتاوس بیان کی دس وخل کو دو اب کو مراد نے شہادت چھ ناکاس ساتھ نے مراد قیامت کی چم بیا للمسالم دا بیان نہ وقوم انکارو کی نو امتی محمدی باپی گویو کی چې الله دی انبیاء خپل قومون ته دین رسول او هغه به اعتراض کیدو نه نو دیبو موږ تنبیله سلام ویو الله باندې سلام ته پوسو کی تاورتي لا وای چې آو ما ورته ویلو چې نوح علیہ السلام دون مود بیان کړل ځان کی دونا کړل مراد دې نه شاد ا دانو چې حاضر ناجیز ارسو تو معلوم دین رسو حال توسبه ان دانا دان. پاقیې مصللا ته نپمنشي د منځو وررکې دکاتوه منګولله کو د الله په کتاب هو مولا کوم الله اسمات ګارو پهنیمل موله نه سډیر خو موله مواب دی ونی من نصرو او سړیر خیم دالی دی